mentalno razgibavanje. Pitate me da li volim? Da li da Znajte, tako nešto se ne pita. Njega vole svi ljudi na svetu, hodjetak u kinezi španci, i i bijanci je panci i crnci. Hvala što mi se na Osandra Vučića. Bojnik dok maršira, mali pastir dok u frulu svira. Na Osandra Vučića. Trava ima u vidu kad raste i kravice kad po njoj pasu, svuda je on na dobrome glasu. A kad meni dođu teški časi, kada sunce počne da se kasi, tužan legnem ja u kasne sate, Sklopim oči i mislim... Ovo je sa mnom Rekao bih tada da me neko pita... Ovo je sa mnom Volim više od mame i tamo. Mentavno razgibavanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Šesti dvadeset... Ja se izvinjam. Naši ovaj naši problemi se nastavljaju iz dana u dan. Ovaj zdravstvene prirode. Evo sad smo došli do zuba Daretogog. Ja sam noćas svadio zub, tako da ja se izvinjam. I evo ga. Što Treba da vidite kako lepo izgleda divizla. Baš baš dobro, čoveče. Sveže. Od naspavano sređen. Imaš ne. jednu fino, onako tamno sivu boju. <laughs> Evo. <Ne laughs> Skoro da konepavoaj farmerke što nosiš, ta <laughs> ta boja negde <laughs> ne ta. Da, e, o, e, e, to to to. Ne mogu da se smejao, neću da se smejem. Pa šta ću moram to mi obaveza prvo tebe, pa onda sebe. <laughs> to, znači, Jer ako te ja ne izvučem iznog stanja u kom si, a ja ne vidim stvarno koči. Sad sam vadio zub i više neću. I i, i stop, i, i znalo porašiti. Kod nisam jos malo otrovom i mlekom imam protiv bolova. Prošla bi i imao bi zub sada i i ne bi me toliko bolelo. Prvo vađenje, šta je bre, on coinski zubenek. Pak oznako ti da je koren. Veće korena ima. Gde gde si put... du, dubok je to koren? Pustilo Teško je to. Viš št... čupati, bre i kako zove to? pa oni nek se za anestezijom, tako četiri anestezije, sedmecu Vadim u kost pomnožija vilica ti daje ta enercija me dotukla Naci vec sam tu bio ono se znojio. Kaže ona biće malo neprijatno. Ja malo? Malo neprijatno ono. Malo je neprijatno ono kad ti dobiješ regularno, a ovo ovo je mnogo neprijatno. Pršti krv. Ja, ja. Kao u ovoj onoj reklami gdje el Nikola Kovač zubar ili ko beše e, jela jedan od njih što e, baš ko, je, e, ko je. Jedan od njih što vadio je zube. Ne mogu da da progutam uopšte pločku, na pa, račun odparam se. Pa znam. A porsan tableta protiv bolova. Koća Lukas, A, a. <laughs> a ne čovjek. A da vidite kako se smeje u sebi. Pa <laughs> ne sme da što. I ti sadaš kada zvučamo, smeje <laughs> se samo gornjom usnom. Hora malo, teze. Da kasilo do... da. <laughs> Nema veze, ti prevanci na osmejanje, a Livica <skud> Ne. Da. U sebi dok. da. To mogu. To možeš, da mogu. Da pa može, znači to groktanje mi znači. Al šta se čuje, dolazi na posao. Mogao sam doći ja, nešto malo pričam i neka ide malo muzika, nek narod sluša muziku. Ko nisi zvao? Porudio sam. Nisam znao da si toliko na grabusi. Jesam ni ja znao da ću toliko na sedmiću provesti. Hajde, naš prošla anestezija, rekao malo još do Bolucka. U stvari, tek kad popusti anestezija, tad ide. Uza na rešeto. Da. Zlo se bilo. Dači raspadam se. O, ono obilno krvari. Dači ne mogu da verem koliko može da se i to naravno moj zub. Mora da bude iz dva dela, tri dela. Tri nije nije, To su delovi vi delali. Iz raspado se na više delova. Pa ne, ne, da kari zub. A gde ste sam otišli sa zub, onaj što ste snimo? Valjda je bio pijan. Nimi, M drugi zub pored M, M ovaj što je treba da s njimi ni mis ima koren. Kaže doktor, ka, pa gde si ho snima Pa preko tamo da stigne neki. Pa ko je radi? Jel čelavi? Pa čelavi? nije čelavi, neki drugi, Smajo, otkud znam koji je. Kaže, pa šta slikao? Šta ti ovo išao u obućarsku radnju da slikaš zubi, je l' da pre ništa da mogu do Timka da zaključim. Pa ništa, dođem ja, dađoći da pa sutra pa neka vi, neka sedi sedi. Sedi, pogledaće ovako. Pa neka ako me snimka, nemoj tebe snimka da gledate ja. Sedi, te, vadićemo kažem, nema je Darko ovo me spasa. A ako da ja slikam, to je još jednom ipak. Ne, ne, ne, vidim da nema druge. Da, ne, da kažem, verujte, bolje da pogledam, još jedan pust se ima, pa nije mi teshko sutra dođe. Mm. Ovo je problem. Sam, Samo nemojte da vadimo. Teo sam je te iz skivira, razumem. Nemojte da vadimo. Da. Dođe pa, da. E, ne, evo sutra ću ja odgovarati u školi. A se već evo, sedite. Dajte da tu vadimo, to je dva minuta. Kakva crna, dva minuta. 45 minuta sam vadio, Mislim, mislim ja, Nema veze, bit će ti bolje. Sad za jedno 56 dana, vidjet ćeš kada to legne. Sko to što je ovo misliju čoveče, kako će da... Da, ja. sutra snimamo. Jez malo gadno. Ne malo, ja. gadno je mnogo. Dobro, brez, stvarno, šta je namadne? Ja juče hoću da riknem od, od pretiska, ja, ja od duže vreme. To kad se navikriš poslije opet, vidjet Pa prehlade, pa zubi, pa, pa me nešto guši, kao da me davi. A pet... A petak je danas na... Neku, nađi nam neku scary muziku da jutro spričamo na scary muzici, ništa pa če, nije veselo. Ne, ne, danas je petak 13, pa normalno da je sve, pa nije ni čudo, vidiš. Eto, to je to. Šta, da. je, naj, šta je strašno sasvim naj, naj, naj strašnije za vas na svetu? Danas je to pitanje. Sasvim logično pitanje na današnji dan. Od sad krećemo. Od sad krećemo. Da. Pošto bad luck. Tako muzika iz petka 13. Da, ne, ne, ne, ne, ne. A to je Halloween. Jel to Beša Noć veštice ili je Peter 13? Halloween je Noć veštica To je Halloween A Peter 13 ima dugačiju muziku To je sa Jasonom To je sa dobrim, starim Jasonom Nikoga se više nisam plaši u životu Kao dete nego njega I ja isto najsak još oni, oni djelavaju o, u simenju 70-ih tako te je na on, početak ono da da to je još posle posle su oh, sperekivali ovi djeluju realnije kut ga kut se udavi u reci te majku o, De, ovo te, te ono, ubio ohohoho je oh, i psihom sve na petak 13 je. da da a ja e, sad predažem da čujemo neku muziku de, da de, malo bilić. muzike, ajde, dosta si priča oh. ajde malo sad da središ sad malo ću uti u pauzi da dođeš sebi ha, ja ovu pesu volim hej honey, you si fai ajde kako pel pa? Gregović se zeza pušta Ramon se da li će danas na petak 13. dobiti otkaz saznat u ponedeljak 16. O, i 16. <laughs> Mnogo se igrate, gospodine Gregoviću. Ova strašna muzika samo govori o tome. Da je danas petak, 13. <laughs> Pazite se iza ugla. Zamisli meni da se onaj lik koji kašlje, a ovaj koji se smije, kao. I onda se zakašljamo. ako počeo publika koja gleda taj film da se smije <laughs> bude komedija, komedija da. šta je strašno sasvim strašno sasvim najstrašnije za vas da li je ovo što je kabinet predsjednika Nikolića najavio dolazak jednog šeika šeika bin Rašida a došao Al Njahnjan bin Zayed ili nije Da li je najstrašnije to što su ponovo izbori prokleti bili? Da li je najstrašnije to što je Dijena Stanković odustao od kandidature za predsjednika Futbolskoj savjeza Srbije? A tole je rekao Nemoj da se zainatim, ostaću još sedam godina. <laughs> da li je najstrašnije to To infostam ljudi na stvari, a duguje 190 miliona dinara za struju. Ha, <laughs> Da li je najstrašnije to što sve više Srba želi da budu porno Ha, ha. Da je najstrašnije to što moramo da čitamo gdje poznati otkrivaju kad su izgubili nevinost? <laughs> Evo vi odlučite šta je najstrašnije. Petak je 13. Poruku pošaljite B92. Razmak. Tekst poruke na 1192. Radio B92 SMS, cena poruke je 15,5 dinara za sve mreže. Dobro, plašite se. Danas je dan za plašenje. Pite mene, što mene plaši? Šta te najviše plaši? Zubar. <laughs> u stvari, bol me plaši. Bolovi razni. Bolovi u zubima, bolovi u grudima, bolovi u bubrezima, bolovi... To me plaši Bolovi svuda oko nas i u nama Plaši me to što se raspadam Da li te plaši Život u Srbiji 2013. Na to sam okuglao Marku <laughs> To ti samo misliš <laughs> Da li je moguće još nešto da se desi pa da se promeni Da li ćemo na danas, gore? Da li će danas biti još gore nego što je inače? Jer su danas izbrali na voždovcu u nedjelju. Pazite se, nedelja. Pazite se izbora u voždovcu, na voždovcu. Pazite se mi trebamo u školskim dvorištima, otima mohemijske olovke. <laughs> da li se plašite da kad dođete na glasanje tamo neće biti vašeg imena? neće biti vaše stranke na listiću o, šta tebe plaši? sve me plaši, svašta me nešto plaši plaši me sve e te plaši ova neobaveštenost uh, kabineta uh, predsjednika Republike Srbije jako ja me plaši najeve bin rašida da će ko dojeli <laughs> on je vlasnik du, on je vlasnik uh, Dubaja A, ali al je princ Abu Dabija, Abu Dhabija. Da, ovaj je princ. Da, ovo ovaj je princ. Pa su malo ih je pobrkao. Daajde da vidimo baš kako je vest. Ja sam samo onako ovlaž čitao vest, jer sam mimo jake trudove u dubnom abdomenu. Mea ja pokušam to stručno da objasnim. Zašto tako delje idiatski? O, šta je tražio š, š, š, šerif, o, šeik muhammed eh, bin zaed al-Nakhnjan sa Vučićem stigao je juče u Srbiju čekao a, znaš, čemu su svi na aerodromu čemu se odgovarali Čemo o Beogradu na vodi to je opasno da li to Hučić prognozira poplavljeni Beograd da li ćemo slučajno silaziti do reke ili je to način ishrane kojim ćemo dugo, dugo da se hranimo da li si čuo da su mu rekli a vi ste birali mnoge zemlje biraju vas a vi ste rešili da dođete ovde A pre toga mu reče on, koji je doputao iz Crne Gore. Dobrodošao, Rašide. Nisam ja Rašid, ja sam Zajeb. Dom? Zajeb. <laughs> ja sam Bin Zajeb. Zajeb. Bin Vučiću, šta pričaš? Pa Toma je najavio Bin Rašida. Toma. Toma je rekao Bin Ugljanin. <laughs> I Bin... <laughs> Rasim Jajić Znači kakve su to gluposti Nije znao tačno ko dolazi U Beograd Ja sam to namerno tako radila. Dobrodošo Šejiće <laughs> Šejiće, Šejiće Šta ti još interese kod nas u Srbiji? Hrana Beogradna vodi voj, Vojvodina Hoću vašu hranu Hoću vaš ko pa oni ko pa oni hoću ruševine u belgradu da da da dok hoću generalštab hoću celu Srbiju <laughs> koji čene pa ovi naši koji naši? nadali se oi Padačić Vučić Toma Kako misliš naš pa naši A pa moji dvoji Negorićevi ne, ne, naši Ne ne onda me delaš Moji nisu Kako nisu znači Niko nije moj Pa to su sve naši ljudi Ne znam ja niš naši vlastodržci v <laughs> Naše da, da, feude. Oni drže vlast, vlastodržci. Jeste. Da, da, da. Inače, ovaj, doputovo, ovaj, mislim, prvi preso, princ preslava naslednik. Da. A što se je princ preslava naslednik nije sastrao sa našim princom preslava naslednika? Pa, um... ovaj tamo donosi neke odluke, a ovaj pa, naša ovde... Pa, obojica govore loše, ovaj srpski, mislim. Možda malo bolje bin zajed. Možda bin zajed malo bolje. Ali treba da se sastane i sa Tomislom Mikolićem. Međutim, Toma nije znao s Bili su, da. Pa Rašid vezi... je, sluši. Uh, pa nisam I'm na čoveče, Rašid, rekao sam ti već jednom na aerodromu. I'm Zaeb. Zaeb. Aa, Obama. Obama. <laughs> On sliku si postavio u Obama, ono bio bin Rashid, ovaj bin Zajed. Slušaj, barače, da ti kažemo, ajkajmo, kakav barač? Dostaj više vašeg terora. I kako si to glupa nožnje A nije, ni samo Obama i ovo nije glupa nožnja, ovo je moja nožnja, ja sam iz Emirati. Daj bre, šta se zezat? Ajde, obok ko si belo, bez zezat. Me smo sad bili zajedno u Južnoj Africi, bre, video sam te. I, vidi, i, i vidim da tvoje belo nije belo, rad. <laughs> Vidao sam te lepo, znam ko si, brate. Može svašta je. Ne. Vandav, ja znam ko si. Onda pita Vučiće. Ovo je mene zesno. Što? Zašto meni uvi tako? A nije, bre. Predsjedče, ovo nije, nije Barack Obama. To je bin zajed, bre, ovaj naš dvuk. Ko ti je sa taj ac? Ja ne mogu da povatam o, više, k'o što ovde što dolazi kupuje, sve. K'o bre, etik? K'o sve... Ovo što, avione do me? nije Obama. Šta me nijem ovio? A <laughs> što je došao u ovoj muškoj ekipi? Pa on doveo 14, Mišel. <laughs> <laughs> e sad, ali ovo je Igno pograđenje. Ja treba pogodin koja je Mišel od njih. Dobra, ajde, sad ću, nije meni teško, ajde, da, da. Pa to ga me, čuškaju. To vam zadnje ime jako zbuljen. Jeste, da. Onda to... ne može više čovjek da sastavi, mnogo putuje, mnogo ljudi viđa i onda, nešto ono kad pomešaš, kad se nekim upoznaješ pa mu zaboraviš ime. Jes. Eh, I onda ja on više ne zna kad je koga gde je video, šta je, ne, i onda kao a inače u uložeći u poljoprivredu i razvoj raketnog sistema. Mhm. Mm Saoprotivgradnog. Treba nam. Da... A? Raketnog sistema. Nama Aha. to pod nama to treba. A, Srpsko, ova arapska kompanija Earth i Jugo Import SDPR. Mm -hmm. Jugo ja. Import. Nikak što njegova firma lepo zove, a ne naša A njego zove Earth, a naša Jugoimport, Jugo je SRD Jedinstvo, bravo Potpisali su u februar ugovor o zajedničkom razvoju raketnog sistema ALAS To je vada, ovo je Pecaroša dobijaju Reč je o zajedničkom razvoju poizvodnji visoko sofisticiranih protiv oklopnih više namenskih zemlja, vazduh, zemlja, vazduh, voda vazduh, vazduh voda, voda, voda vazduh. raketnih sistema Pretsednici Predstav, predstavnici kompanije Mub, Mubadala, jel to žena od ekranu? To ne znam, da je verovatno. A ne oni ih vala. Na ih vala da sliš. Oni no, su uladenje u vazduhoplovstvo. Mubadala Jevrić. <laughs> Švedcen Gbalina. Je. To je Švedcen Gbalina, a i Mubadala će da radi. <laughs> Služe molim te, kakav je širok opseg te kompanije hmm. Mubandala, mu, mu, mu Mubadala? Naravili su ulaganje u vazduhoplovstvo, telekomunikacije, proizvodnju poluprovodnika, obnovljive izvore energije, komunalne usluge komunalne usluge. Znači oni će nam infostalna plaćivati. Aha. Kad dođe neko sa, sa, sa onim mačem, kao Suleman veličostini. Ja da znamo. Kada se sječe, navratimo, značemo, dodugujemo. Da ima da zna. plaćemo za ovima što popisuju stvari. Ovi neće da popisuju. Ovi da, odna seku. Da, da. I opasan dinamiter viće ja, par... neko platiću, platiću, platiću, platiću ne čovjek. Nemoj nema, nemaj, nemaj nema nime nemaj nema, toga. I u nekretnine hoće doložiti. Odlično. I u nekretnine. Da, da, da oni će ovde da naprave čudo. Malo balkansku čudo. <laughs> Zato, i, I nisam ti još rekao, izgradnja fabrike čipova, to je prašno. I da, da, da, da, i to. <laughs> ja nama trebaju čipovi. Pa ne, da mi naš čipovali. To je dobro, da se zna ko je gde, kako. Tako da je Muba dala isto, radite čipove uh -huh. i neavili su o, valjda fabriku za proizvodnju, to sam već komponenti za avio kompanije. A, dobro. Saradnju u domenu telekomunikacije, gasnih elektrana, pa što radi, um, Valjatović? Pa, je li moguće? Oni će s nama da sarađuju svim oblastima života. Ne, nema šta je, znači, odaj piše, proizvodit šljive, telekomunikacije, čipove, jabuke, kompote, <laughs> slatko, slaninu, slaninu, slaninu čvarnke, suživu, da, da, da. A bavit ćemo se autodjelovima za kosmičke brodove, za traktore, za motokultivator, za, moto za fergusonče. Ne ono, spisak <coughs> poslova, nećemo znati više šta smo počeli sima da radimo. Da, jes malo to. Strateško partnerstvo, dobro. Rekli je... su da imaju poverenje u nas i da zato dolaze ovdje. A natođer, rekli su veru, nismo ljudi od poverenja. Pa i normalno, kaže mi imamo u vas poverenje. Juš samo da Nikolinić provovali s kim razgovaraći. <laughs> Ovo me ovo poseća na tesnom kožu. Bratski singapurski narod. <laughs> e, je, bratski arapski no, narod. No, nije o svim prijetu. Dobro, Rašide, pa reći, a nije, ajmo, nije. Rašid. No, kako nije? Rašid. Kako beš ono, pa ga pitan. Kako beš ime, bre? Ne, to oba papir, pa pročita govorit. Dragi bin Rašide. Kom je pisao ovo? Hvala što si došao u našu malu zemlju. On opet, pa nisam je Ali veliku. Ali veliku. Velikog srca. velikog srca i ponosnu pre svega mi smo kao i vi ponosni smjera, ratnici da, da, da. ponosni samo, ono što imamo samo što ste vi bogati a mi eto šta ćete siromašni Nadamo se da će to da se promeni. Da, ja, uskoro. Vašim dolascem, Rašide, vi vaših 26 žena. Znamaljani. Sve uvek s... dobrodošli ovdje. Ja, čoveče, nisam Rašide. Rašide, molim vas, me da završim po pa onđa videćete. Ja, a ovim ga kaš pusti da neg zavrsim. Ne. Predajem vam ovu sablju i orden a, a, a, bin Rašide prvog reda, parter levo, <laughs> o, treće sedište, s desne strane. <laughs> Suvog, Suva šriva orla koji leti simbolično sa ocilima i bez ocila i, I sa svim i, ovim, evo. Da, da, da. Sve gledam da? Sa krilcima. Sa krilcima, da. I oni, da znate, duplo upijaju više ovaj, nego vi obični. obični da. Evo, s ponosom da ga nosite. Ovo <laughs> i gleda. Rašide, hvala što si u Srbiju. Hvala i vama, predsedniče. Napisao sam jednu malu, kratku pesmu tebi, Rašide. Da, da. da. Oх oh, ti rašide. rašide, Rašide. slatka mala, izvano te to, to. slatki mali Rašide. Izvano ti Rašide. Hvala što si došao. <laughs> Čo? No. Raš, Rašo, da ti kažem, <laughs> pa možemo u tempu. <laughs> Samo pa nabioš aj kač. <laughs> aj sad da zapijemo po jedan. Hajde da popijemo po jedan. A ne pijem ja. Ajde, jednu, Ajde možeš. jednu možeš bre, sad si na našem terenu. A jednu može, pa ne možeš ti ja bio. <laughs> Al tek ja ne pije, ja, ja ne pijem inače. Ni nama veruje, volja pa popijevo pokoj. Ne, ćemo ja, mi izbrać. Pa ima li več православca mene kaže tola Pa ne. znaš ti da meni ludice imaju u, u Nećete niko ništa reći. Ajde, to je. Ne ulazi bre, bre na usta, bre, izlazi iz. Ne vidi to niko ovde da se popije. Ostavio, ne <laughs> ulazi, izlazi, greh. Greh ne ulazi na. U... <laughs> da, da ne ulazi na greh, usta, nego izlazi, izlazi iz usta. To. Opi jednu, tuče domaće jaje peko. Nemojte ljudi, ne znajem ja to. Uzmi mamu. Mučenica. Dođe se mučenica. Da. Kaže mučenici za naše. Mut. Pa nisam mu, mu, Rašio. Mut. Rašo, nemoj da te pedlači. Hajde, mučenica. Da. Hajde, glumi yefo mister Bil. Pa nisam ja taj. Ho, dakle si mi poznat on majka mi Što si Bino? Šta će ti to Bino ispet? Ко ти је то наденуо? Да, загледај, мене зову Тома... Тома гроба. Сигурно и ти имаш и генаријана. За партизан, за кога је навијаш ти? Па ја навијам за Тотенхем, па ја навијам за Манчестер Сити. За Фулан. За Манчестер Сити. Навијам за њих. Буразар води Манчестер Сити. Па откуда навијаш за енглеску лигу? Мисим, нема те вашу. Па то је наше. То је наше. Pa moj burazer vodi Manchester City. Što sic. vi ne kupite zvezdu, bre, Partizani i ove naši? Ok, togore. nemoj, molim te. Živamo, možda posao, Nemo, neka, da napiš posao, bre. Neka, ajde radimo bolje s čipovima. Nemoj, molim te zvezdu Ali i Partizani. Ali odim te kažem, mogli bi da boćeš elektroni. Pa da da znamo, moriš. šta ću ja s tim? Evo tola odlazi u penziju. Oćeš budeš preznik Saveza. Evo Dekiju, neće, oćeš ti da budeš. Futbalski, FSA. Futbalski sa, Savez, ne, FSA. Futbalski Savez Emir Ajmo na muziku, Ajmo. bilo bi lepo da čujemo dve pesme pred Vesti i boli mi glava. Bilo bi lepo malo da čujemo da, neke muzike. I tamo da vidimo šta plaši naše ljude, vidimo šta se najviše... Uh, Ovo, plaši nas, gluvo nemi prevodilac, šizofrenica <laughs> da, da, da, onaj što je mlata na rukama <laughs> to je na, nak, ovaj, na zahrami, komemoraciji da. Mendele da, Mlatar, nešto i rukama. što svi govore Mandela da, ne, svuda piše Mandela Man, Mandela, e. ja sam znao da je da. čovjek Mandela ulesmo ga zvali Mandela je ja da. znam, Mandela je, što to Kandela, Mandela, ne znam, da, da Što bre volite vi da prepravite? Ja ne razumem ovo zađi vreme stvarno oni novi narkeo. Što se vole stvarno preprave? Kodost Mandeliana razume. Još nije predsednik Mandela, ja mandela koji kako ko koj je, taj, koj koj je ko? to? Ko je sto? To je Mandela, a. Dak pa znači al to je isti ovaj bre čovek. Dok je bio živ bio je Mandela. Mandela, da. a možda zato, možda zato, kakav bre Mandela? Ma, ja sam mislio da je prvo greška o Kaironokom, man, Kakav da, Mandela, čovek da, <laughs> Da, a i daš to me čudi, on snim je jedan film i više se nije povjela. Nema ga više nikdo. Da. O, mi se vidimo na muziku, a vi nam recite šta je naj, naj, naj, naj, naj, strašnije za vas.